Book 2 7เจ9ดสิเก้าาคำคุณศัพท์สองัพสองคุันสวมชุดสีฟ้า Ich habe ein blaues Kleid an. Ich habe ein blaues Kleid an. Die Chan trug ein b l i c h habe ein rotes Kleid an. Ich habe ein rotes Kleid an. Die Chan trug ein r o t e Ich habe ein grünes Kleid an. Ich habe ein grünes Kleid an. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ ich kaufe eine schwarze Tasche ich kaufe eine schwarze Tasche ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล ich kaufe eine braune Tasche ich kaufe eine braune Tasche ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว ich kaufe eine weiße Tasche Ich kaufe eine weiße Tasche. Die Chan, Ich brauche einen bequemen Wagen. Ich brauche einen bequemen Wagen. Da oben wohnt eine alte Frau. Da oben wohnt eine alte Frau. Da oben wohnt eine dicke Frau. Da oben wohnt eine dicke Frau. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่างด้านล่างนี้อาศัยอยู่หญิงสาวท a ่อยา n รู้อยากเ e ็นด้านล่างนี้อาศัยอู่หญิงส่ากรของเราเป็นกันเองแขกของเราเป็นกันเองแขกของเราเป็นคนสุภาพ Unsere Gäste waren höfliche Leute. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Ker Kong Raoua ist ein i n t e s e r Unsere Gäste waren interessante Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. Die Chan haben viele k i Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. แต่เพื่อนบ้านมีลูกซนแต่เพื่อนบ้า r มีลูกซนล e กๆของคุณเป็น r ด็กดีไหมคะลูกๆของคุณเป็นเด็กดูกหมคะคุณเป็นเด็กดีไหมคะ sind i h r e k i ก d e r brav คุณเป็นเด็กดี r ห r a v